Henda iako sokoa enpresako langile batzuk, beren zuzendaritzak hartu norabide batzu salatu dituzte atzo, eta biar kopea tifortako biltzar nagusia izanen da, zuzendaritzako ordezkariek ere eranen daukute kristari jardokial izan dutela merkatu berriak idekiz urunagoko erialdeetan. Nikola Borrega piatuna eta postaren arteko hausian prudom hausitikia eztelagaia agertu erabakitzeko postak behizartu behar duenez, beste hausibatiburuz joanen da orain Nikola Borrega ferraren funtsa aztertzeko aldiuntan. Ibaraldeko behatzi proieto lagunduak Euskal Pireneotan lan eta bizi programarekin horietarik bat da eskualeriko mendi kargoena, mendialdeko xedeak aitzin atzenalko dituzte diru horrekin udalbiltzak laguntzak atzo banatu zituen Elizondon. Artzain eta laborariek lehentasuna mendiaren kudeaketan horia gertzen da. Siberuko mendi sindikatak egin duen inkesta eta hortaz baliatuko dira laborantza politika berria likuan emeteko mementuan. Eta aroa, panxikai duriz, bero handia ukanen dugula egona. Bai, udako, edo udaren bezperan bali magira, udako temperaturako goita amarradua txalde untan, oita amarradu ere likuka, goiza itzigarri argia izanen da, ara txaldean lano batzuek estaliko dute zerua, baina norokoki ostiral eder-eder bat ukanen dugu. Henda sokoa kosokoa alkien prechak eta esker heredoki du sektoreak bizi duen krisa gogorari Franziako lehen alkiekoisleak Hoita hamoz milion eta euroren eineko saltzeak egin zituen jaz, eta irabaziak milion bat eta jirueon mila eurokoak. Esportazioak duela sei urte, beren saltze guzien eunendako hoita hamar bazen, jaz eunendako hogoiekua izan zen. Merkatu behiak idekitzen ari dira, emirra ahabetarat edo afrikarat adibidez, larun batean biar eginenda akziodunen biltzak nagusia, Mi Veja arduradun komerzila eta Pierre Odrio sola zuzendari nagusia elekatu ditu Jose Luis aizpuruka.ttzen dugu ere behar dela eksportazioan eh, lana egin, eta hortan ere erabaki dugu eh, komerzial bat gehio hartzea ere, kanpuan krizia batzutan izan da. Frantzian baino gogorragoa Espainian aldamenian badakizu nola nola izan den, baino Belgikan, Holandan, Italian, Portugalen, uh, eta, mm. eta guk Espainian zaltzen ginen no ozondo bagiun. Uh, Egunetik uh, sortzi gutxi bera bera. Mm. Hori uh, uh, laurtean ia dena galdu dugu. Eta hendaiako zokoako langileak, enpresa empresazuzendaritzak hartu erabekiekin ez dute bat egiten, eta hori atzo jakinarazi dute prentsaren aitzinean, lab sindikatarekin batzu agertu dira beraz prentsauriko ortaan, eta aksiodunen biltzahera teremanen dituzte, beren aldarikapenak, soindiren lab sindikateko heren muruaga. Ba, labur bildu ziru puntutan uh, dira gure aldarrek Alde batetik uh, gure soldaten inguruan, eh, erosmen almena errekuperatu edo berreskuratu nahi dugu, beraz hortarako deitzen dugu zuzendaritza uh, mai, maira etortzea, negoziaketen maira etortzera, ba, 2000 amalauko soldatan negoziaketak be, berrabiatzeko. Ba, adibidez horlarun batean uh, badakigu estatutuak aldatuko direla, pasakogera administrazio kontseilu batetara. Esan ber da administrazio kontseilu horrek 15 izanen dituela eta guk galdetzen dugu gutxienez 4 uh, langileen ordezkoak izatera. Beraz, hori izango zen gure bigarren aldarrikapen bat. Jakinez gaurregun oraindik ez dugula 15 ez dugula uh, langileen ordezkaririk. Zokoa kooperatifako balvoren inguruko gogo eta bat edez sabaldu dute langile horiek. Trenetako langileako ono greban luzatzea bozkatu dute eta goizontan berriz biltzekoak dira segidaren ikusteko. Hausia galdu du Nikola Borriga postako langileak priomeetako auzitegia bere beriz jartzea erabakitzeko ez dela gaii erabaki du, bere halako hauzi Jududiak etazeura begiz abiatu behar dute afera muinean aztertzeko intza harrieta. Pridometako beralako epailea, ez dela Nikola Bohegaren postan berriintegratzearen erabakitzeko gai, du ostegununtako erabakiaren bidez. Lab sindikatua eta postako zezet eta zutsailak elgarrekin agertu dira, eta erabakia gaitzesten dute lan inspektsioaren inkestak eta postako barne inkestak ere argi erakusten baitute, postak kontratua eta dokumentuak faltxutu dituela, eta hori aski bailitzateke Nikola berriz lanera itzuli behar dela argudiatzeko son la mot ce gterenisenean. on trouve ça très regrettable parce que au vu quand même du dossier quand on il a des, des fois en écriture on peut pas, on peut pas dire que franchement il euh, a pas de de pour pour ordonner l'intégration. Postak denbora irabazi nahi duela salatu dute sindikatuek eta kasu geienetan hala egiten dutela dosierrak iraunarazi langileak afera bertan bera utzi arte. Haserre ikusi dugu Nikola Borrega bera. Déçu, déçu par la la justice? Je pense qu'avec euh, les preuves qu'il y a, si les personnes se jugent incompétentes, moi j'estime qu'il y a un problème. Quand on prouve le faux usage de faux, quand on prouve qu'il n'y a pas de contrat... Usu posa la question dut, porra eskon reintegra la persona? Eztu amore emanen, eta naizta egoera honek zailtasun ekonomikoa ondian ezartzen duen, aferaren funtsa aztertua izan dadin, berriz ere hauzi bide bat abiatuko duela jakinarazidu Nikola Bohegak prudometan. Lab, CGT eta Sud sindikaten sustengua badu, eta beraz ondoko asteetan beste data bat finkatu behar litzateke hauzia berriz egiteko juri lagazkenian izaiten aliteik. Monarkiaren kontra eta errepublikabaten alde mobilizatzeak izan dira atzo ego eskualegian, eta ere Espainiako beste leku batzuetan ere, eta hori Felipe Seigarenak Espainiako erregekargoa matri lehen hartu duen egunean, eskualegiko lau hiriburuetan mobilizazioak izan dira, beraz demokraziaren alde. Foro soziala behiz bilduko da, egun eta biar iruña eta bilbon, bake prozesua bultzatzeko, foro soziala bilduzen jaz, nazioarteko aditu batzuekin, eta hor horai, behiz juntatuko dira, egun iruñan hegitaren parte hartzeaz hariko dira, eta biar bilbon, aipatuko dute presoen eta ieslarien itzultzea, eta beren egoera. Euskal Pireotan lan eta bizi programarekin udalbiltzak heeetzi elkarte edo eragile 6.000 euroko laguntzak banatu ditu atzo elizondoko egiko etxeana hauetarik behatzi ipagalaldeari edo mugaz bialdetako lanari lotu egitasmoak dira, belahun lur zaindia eusskaldun gazteria hasi elkartea eta Euskal Jaien proietuak besteak beste hautatuak izan dira programara aukeztu zirena. Hiru eta nogoita xei dosierren artean, panxika gambidea eta ez diote bakarrik elkartek deiegin Euskal Pirineoetan lan eta bizi deialdiari Europatik heldu elduzitzaion lider programaren diru laguntza haurten bururatzen baitzaio iparaldeko mendisinikatak eta sei herri elkargo biltzen dituen Euskal Herri Komendi Elkargoen Batasunak, La Montaño Bask 2008-2002 egitasmoa presentatu dio Udal biltzari, eta xaristatua izan da, Sabina Iturburua, Euskal Herri goen bat asunako langilea. Alors, c'est une dinamica de la montagne. On va dire que jusque là, la montagne ou les acteurs de la montagne quand ils Mendiaren zako dinamika bat da. Uh, Mendiko eragilek proietu bat bat ere maiteko, Diru laguntzak sekatzen ziren, eta orai arte lider programak bideratzen zituen, bainan hau aurten gelditzen da. Beraz gogoetatu dugu, diru laguntza programa guziak bururatuak dira, beraz zer egiten dugu elgarrekin, eta hala dugu erabaki dinamika amankomunohen abiatzia, u dalbiltzaren laguntzari esker, finanzabendu behien seka joaiten alko gira por alea enzuit, ansambl euh, euh, negozi edibudje por la montaña bat. Eunta hamalau mila euro banatu ditu horotarat udalbiltzak ostegunontan, helburu argi batekin, mertxea izpurua udalbiltzak olendakaria. Diagnostiko bat egin zuen Euskal Herriaren desorekaren inguruan eta Diagnostiko horren ondorioz ikusi zen Pirineotako zonaldea ere zela zigortuenetako bat eta egoera txarrenean zegoen e, e, lurraldetako bat. Diru laguntza batzuk eman dira e, proiektuen baitan, espero dugu, ba, Pirineotako ba, bizi berritze hortan laguntzeko aurrera pauso bat izango dula, bai ba, mugaren bialdetan. Eta siberuko mendi botingoa edo sindikatak egiten duen lanaz dira sindikataren ere mendia erabiltzen duten ahzain laborariek eta mendiaren kudeaketan lehentasunaz jarraik desatela, hunaz erateratzen den egin den inkestaz, Laborantzako politika bateratuaren erreformako mendiko ekonomia sustatzeko neurri berriak lekuan emanaitzin erabiltzailean ikus moldea bildunai zandu sindikatak uraren banatze bide entretenitze baieta ere alagiak botingoak egiten dituen oinarizko egin behar segitu behar dutela agertu dute Laborantzaren promozionian sindikata implikatu behar den Enez Aldiz estute argi ikusten eta justuki laborantxako erreformak zer ondurio ukanen dituen galdegin diogu David Tujoi botingoko zuzendariari. Il y a des choses intéressantes et qui semblent se profiler. Alors, on a parlé de la MAE, entité collective, qui viendrait remplacer la PHAE. Aldiz, mendiko ekonomiaren sustatzeko planaren mailan, argiago ikusten dugu, kabalen zaintzeko lagunguen mailan, eta etxolen araberitzeko, ardizeisteko, eta gasnatzeko gelen egiteko lagunguen mailan, baita ere egitu rapublikuek jamaiten alduten inkestak, Diagnostika edo uraren banatzeko lanen dirustatzeko, uduiala xostama egin onnekoa izanenda. Beraz, baiko gizan behar izate, bortuko arsa ingoaren zat. Sa parekaren puto euh, positif, dan deshoze positifo por euh, la transhumansi sur no montaña. Inkezta hori baliagahi izanenda ziberuko mendizindikatari bere lan ardatzen finkatzeko. Angeluko BAB bi komerziogunea horaino haundiago, Frantiako Komerziuen Komisionia konditzeko baimena emandako, hoita me mila zazpion metrak ahatu pasatzeko paxatzeko proietoa bada horaino hama irumila gehiago. Nundik nora asiberotak jantza maizuen historioak emezorzi garen mendean, mintzaldi jantzat jorna irureta goiena eskainiko du jantzari batzuk lagundurik, jendaiako mendizo la kultur gunean, soziak eta ditai... ...goiti. Es, asio deitu aizkolari oia hilda, berro goita amazazpi urtetan erita sun lagibatek ere mandu, xoxez, uh, Arbizuaga hiikiolen munduan aski ezaguna zen Sakanaldeko aizkolari gazteen eskolaz okopatu da haitze ururtez. Eta pilotarekin bururatuko dugu, Doni Bane Loizuneko pesten kari antolatuaden eskurskako lehiaketa, Anderenia Trinketean, beraz bi-finalerdia izanen dira jokuan gaur, Zaspionetan rena, Inxospe egia ber telie bonebeltsen kontra, ondotik Biel eta Bilbao agire eta Dukazuren kontra, gero finala Asteleinian izanen delarik.